Добър вечер. започваме една работа с излучения в канала. Многоят приятно да кажа, че в, че в къща това разкъпитие е с ревизирната идея на какво са ми за една книга. Тя ще разкаже какво е изследването. А, тъп, а, а да кажа, че аз не съм с тези държу, а от И без с голяма да радост видях, че има едно интересно съвпадение. Първи юли. Само, че през 1884 година е на Жорж Старк. И се с колеги, които се интересуват от темата за феминизма. Дали може да кажем, че има 20 30 от рождението на феминизма в световната литература. Ами, че в 2004 сигурно не е мислила за това съвпадение. Това излиза като събитие да на. Гуния. Има една книга, която е наричана Бълга Сътържа Абсант, а на Карима. Е, така че ние да. също имаме. И а, това, което сега ще направим, е следното. Професор <кълзвам> е и това е направено Не, значи никакви, никакви, никакви, никакви, да. Ще има една а, ексклюзивна роля на човек, който гледа отвън. Амелия, а речевик, който е свърна Дана Кирова. Дана Кирова, всъщност, е инициатор като този саммик. Ще ми разкаже да каква е а, историята и какви са всъщност употните точки в изглеждането на тезата. Защото да не се е случило този канал. Какво му е попречило И също как изглежда за българските писатели и тоталитарното време, което много си поне в масовото съзнание горе да се с нещо, като епоха на победили, победилата емсифация или нещо такова, може да се създаде. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря ви за присъствието тук. Аз през цялото време стоя на трен и се облежда, защото очаквам да се появи от някъде издател, те, не? не се ли чува хора? За всички дискусии, че хората тук ще са. Аз Също. Добре. да се появи издателката на книгата, т.е. издателството, автора, който е работил никъде, не се е Надявам се, че ще дойде. Говорите 25% намаление. Така че, продължаваме да участваме може да се появи в някакъв момент. С някакво дума ще ви разкажа историята на появата на, на тази книга. Макар, че по-скоро -по -по би трябвало да започна от края на въпроса на Елина, която работа и видувате на канал, но не случи, не или не случи, искаме ли да случим този някакъв канал. Това е много дълъг разговор. Когато не бих искала да се опозна, става въпрос за теоретически, методологически дебат относно на това, че трябва да ни още еканонии и може ли женският да предстъблява както да може да съществува женски еканон, който да запълва етолния страта в тази несъществуваща, несъществуваща система на поликанонието, за да направи кратки нещата, само ще кажа, че сме използвали працата не е случайно, напълно напълновете не искаме да правим този канон, нито женски, нито някакъв друг. Не схятаме. Много бих се изплашила, ако трябва жените в женското писане тяхното присъствие да бъде мислено в каноничен план. По-скоро искаме да възвърнем нещо неслучно на българската история и на литературата, тъй като, колкото и е да е парадоксално, имена, които са били сред най-известните на своя се оказват напълно забравени и изчезнали някъде в Гърция. <кълзвърната> <кълзвърната> съвсем бедли, тук там, факти и ще припомня, един от перидоните на Екатерина Карбелова предизвика много възхищение от че който е много сериозен в съдбата на литературата, че той твърди, има само два перидона, това е около 80-те години, които от нашето време ще станат история на Българската литература, един е политическа зима, другият е Натуми на Екатерина Кравелова. Виждате, истори, българската история на литературата е по-строга, от строгия съдник пенжетове. И много са много другите примери. Аз, не възнамерявах да ги казвам, но а, Санда Йовчева, която им е една чудесна книга за войната, за войните в този за първата световна война, е оговорительно наричана българският Не мога е смешно, това не са българският българският, българският, българският, българският Единственият сериозен, безселен автор между двете световни войни е Фани Поповна Тахова с историческици си романи и така нататък, просто удивително е понякога как една литературна история може да забрави толкова много неща. Наистина, нужно е нещо повече от памет, нужни са нагласи, нужни са предразположения, но така има, че се опитваме да запълним нещо, което ми презесваме. В два тома, всъщност първият том беше източният тон български писателки от ослово възраждането до 44, не, до 44 година. Това е вече вторият том. Той включва и български писателки след 89 година. Тези 20-ти на година сме се опитали да обгледаме, макар и доста фрагментарно. Книгата е един незавършен, непълен, нецялостен, несистемен достатъчно, неметодологически един опит да се запълни това празно място. Това, което сме постигнали, е все още доста скромно. Една истинска история на българската литература, създадена от жени, предстои. Обедена съм, тя трябва да бъде методологически обмислена, много по-цялостна, много по-системна. Така че това е само едно начало, което поставя по-скоро, отколкото да разрешава а, множество проблеми. Любопитно е, че през последните 20 години вече много се изписа. Ще се съсредоточи сега върху писаните женски писани между 1944 и 89 година. Следващия период е съвсем фрагментарно представен. Той не е завършен, той подлежи на обсъждане в по-нататъшен. Uh, Парадоксално е, че за 20 години толкова много работа се извърши е извършила по историята на българската литература от периода, както свикнахме до го наричане на ННП. И в същото време почти никой сред авторите, които писаха тук. Особено и студистики заслугите на изследователите около нас в български университет. Но така е иначе никой не помисли случването на тази история през гледната точка на това има някаква женска специфика. Шаплан. Ще ме поправяш, но всичко, което съм чела, отглежда от най-различни, тематични, жанрови, исторически и така нататък. Но въпросът за това има ли специфични позиции, специфични присъствия, и в конкретка има ли женска присъфика на писането на литературното писане през този период, почти да направя, не съм го това не съм го осрещал да присъствам. Така че ние се опитахме да запълним именно тази липса и се оказа много по-трудно, отколкото в първият том, тъй като а, много хора бяха писали за жени до 44-та година и изведнъж се оказа само пространството от към опити някой да беше осмислил женското присъствие в неговата специфика през следващия период. Така ще се, се наложим да започнем почти от нулата а, и това направи да работата бавно трудна, тъй като много трудно събирахме и автор. Писането на тази книга ме научи да уважавам дълбоко едно просто направо помнят нещо, каквото е статистиката, събирането на, на данни. Оказва се, че няма нещо по-вълнуващо от това да четеш натрупвани числа, които изразяват естествено някакви културни явления. Нищо не може да бъде толкова интересно, толкова вълнуващо и до толкова сериозни заключения за добеден и един следовател, както анализа, обмисленето, Разсъждението около конкретни данни. Казвам това, защото вече се приближавам към първия въпрос, същност искам да изгледа 5-6 проблема, около които би могъл да се съсредотова с нашия дебат, дебат и на които ние сме дали до някъде отговори, които не претендират в никакъв случай да бъдат, нито изчерпателни, нито единствените възможности. Та, първият въпрос, който би задавал, ще паме себе си е око, около се въртят нашите изследвания до един момент, е, какво е присъствието, включително недалече, до последно е, в количествени измерения на жени писателки в периода 44-89 година. 40, Започнах с една много, много елементарна, много кратичка анкета, която проведнят ефекта на спонки с свои колеги по-възрастни да са преживели периода, да са работали в периода 89 година, и единственият въпрос, който е какво беше присъствието на жени в българската литература? Имаше ли жени в българската литература до 84-90 година? Отговорите категорично до един могат да бъдат обобщени с думата «но», да? но. И всеки изреждаше някаква е поредица от имена, които му идват в коментарите. Провокирано от тази многост, реши да проверявам, доколкото е възможно и въз все пак ми е ограничено времето възможности. На какво се отменства това е измерено в числа? И най-обобщено най-ядър план ще каже, че присъствието, според мен, според това, което открих, се изразява в процентите между 5 и 25. Петър се, разбира се, колкото по сме до 44 -та година, толкова по-низки са, колкото повече вървим към 89-та, става толкова по-високи, първо. Второ, колкото, колко, колко, колко, колко, колкото повече сме в поле на геликтристиката, толкова по низки колкото повече вървим в поезията, толкова по-високи. Когато махнем крайните граници, между 5 и 25, като махнем крайностите, остава между 10 и 20% присъствието на жени. Представата за новост, пред това има години, особено първите 15, когато присъствието на великата е по-5%. Категорично боли 5, по-5%. Пресъствието, т.е. впечатлението за много жени, има най-вече от 30-70-80 години. Но то в никакъв случай се оказва не означава увеличаване на процентното, Същото на ще се оказа, че идва увеличаването последователно, непрекъснато увеличаване на броя на писащите хора, изобщо, особено мъже. Но то продължава да се бъде в градиците на все същите до 20%, дори в поезд. И точно тази цифра, това число 20%, някакси събовно участие а, изиграва в, в, цял, в цялата изследователска работа, защото този непрекъснато присъстваше. И несигурността преследваше жените, в крайна сметка стигна до извода, че това е горе-долу числото, което представлява участието на една а, маргинализирана група в условията на общество, което претендира за демокрация или поне претендира за равенство на, на тези маргинализирани групи, заедно с а, останалите. И ще ви кажа защо. Колко беше голяма изненадата когато пресметна, какво, е, какво е процентно съотношение на жени, които са били поканени на, на унази профопута за Куска, която открои Франсуам и Теран през 1989 година година. Няма да случувате, в отборът е 20%. Но в същото време 20% е присъствието на писатели с еврейски процент което ме трябва да, да си мисля удобно, че цял въпрос за да едно число съдба на маргинализираните групи. И още по на бях, когато открих, че присъствието, категорично не съзнателно в честинато, но присъствието на мъже, автори в двете книги е също 20%. <съща> <съща> Обаче бях наистина смутенът и реших, че това число има някакво магическо присъствие. Така че първият проблем е колко и защо са били жените и защо това усещане за, за повече присъствие това е реално. Някак да повече ги запомняме тогава, когато една група а, е изключение на своето присъствие. Повече съществува и такъв парадокс. Трува ни се повече, точно заради това, че това повече е мислено от позицията на едно изначално и по-скоро постоянно по Вторият въпрос или вторият проблем е, е свързан с това какво пишат жените. Аз така съм го формулирала какво пишат жените в, в историята на този период. Първият том, разбимита или поне, бих искала да кажа, се опита да разбита за това, че жените притежават някаква естествена природна склонност и умение също така да, да правят по-добре поеси. Това, което открихме отново с помощта на статистиката и разбира се, с помощта на изследвания в този момент в, първи, а, в първият том, беше, че в периода между Двете световни войни жените са публикували търпят и повече билитеристични, отколкото от поетически книги. Е, една да ще бъде, че между тези, тези билитеристични книги има и много отвасти, например. Те не са задължително по на литература. В история не удържа този вид, който този до този момент, в този е, че след този момент, в този момент, в този момент, в в този момент, в този този период не и този момент, в този момент, този момент, в в този която в този в този момент, този момент, в този момент, в този момент, в този момент, в този Друга част от писателките се отказват да пишат. Включително такива, като българската ремар, но една за голяма част на чителни писателки изчезват. И тук имам предвид и политическото изчезване на Абсуртина Томани Поплава Метакова и като Яна Язбова, която, която особено игра се върши, продължава да не е продължавала да пише. Освен да всичко друго, трябва да си зададем въпроса, защо изчезват жените в литературата, в билетристиката? в 1982 година. Един от моите, след 44-та, един от моите, защото билетристиката става много по Защото билетристиката е жада, Едно много интересно социологическо изследване на читателската публика вече правили да си, съжди сет първа година, второто вече утре, показва, че жанрат сад на предпочитанията на публиката е романът за 60% от вниманието и предпочитанията на публиката. За сравнение ще кажа, че разказът и новелата заедно се абсурбират едва 7, 7 Така че романът е очевидно доминираш в своята жерна позиция и точно оттам са най-силно изтласкани Жените правят опити, Яна Камена Мария Глубешвива е това са и с традиция. Правят опити и да започнат романи, но те са крайно студено, още 4 края на 60-50 години, но те са много споделени. Посрещнати. и в крайна сметка поне моето наблюдения са, че в първите 15 години се създава едно незримо, неофициално, неписано, но много видимо в литературната история с полгода на жена. Гетоизиране на жената, на писателки в няколко жарко. Аз не вярвам, че не сами си биха си сръпналите в процес на гетоизиране, но той е взикарно. Наквърмо момент тези, които пишат, по тези политиката задължително минават, започват и също се проявяват през един странен жанр очерк. И то очерка също са жени, и това са жени от типа на Пенка, краварката, руска звенобовката и, да, и така. Така любопитно тези жени няма фамилия. Е, един единственик един, един път видя фамилия и то беше, когато ставаше въпрос за една партийна секретарка. Тоеме Мария и Хано, като един ще показа, партийна секретарка. И второто място, на което попадате е детската литература. Детската литература се превръща и в място, където жените отново се оказват, както няма в поезията, да се оказват по-подходящи, по-умели, -по по-добре по вписани. Кориозно до е факта, че толкова опитни поетеси като Багряни и до през първите 15 години пишат почти само литература. Още по-интересното да е факта, няма да се завърша да ви го кажа, че първата обзорна статия на, на детската литература за деца, която се пише, Ради горе, което е задят, и радикална, която е за тях гледам и риба, е удивително с това, че след като изрежда всички бачни акции на детска литература, между тях не споминава нито едно име на жената. Включително на Ораб и Ефесада по Капияна. Точно искам да че периодът е много строг към житите, включително на пътни. Отвъд на начина, по който те мислят, тече е един процес на самовидифициране, не само а, в жанровите и на различни посоки, но и на значимостта на Тя тяхното собствено присъствие от това. Много върху сега ще опитам да кажа и другите. Проблемът, който съм формулирала, има ли женската специфика на позицията писател? Тоест, начало ли е нещо да пишеш като писател, да бъдеш жена писател? Отговорът на това и да и не. Не, защото, както всички знаем, тече официално и процес на гендерно комуникиране, на комуникиране без значение на половите, същото това, което радват жените храници, жените капитанки на кораби, жените кубайнерки, жените леци и така нататък. А, от друга страна, категорично бих казала да, защото укрепват неписани предпочитания, какво трябва и как трябва да пише една жена. Изключение може да има на правповед като вярна търчива, обаче внимателно зведено, описанието на вярно търчево, показва на първо място, това, че тя полага всичко усилие да пише като мъж. В парадоксата на единственото и най-голямо изучение, всъщност го е да саме това, на резултат на това, че тя пише като мъж да и още един отпитен. факт, когато през 75 години благими трога издава с техниката как е подложена на политически натиск, всички, които оправдават, които опитват да я защитават от това време, да Дябничев, на Свигата и така нататък, излизат с изумително важните аргументи че тази аманентна стихотбирка е написана с мъжки доброветели. Ето е това, което е мъжки, но практика изборяват всичко това, което представлява особености на мъжкото поетическо писане. А иначе в лириката, която става епидемично разпространена сред жените поетеси след 1956-та година, всъщност започват да се появяват жанрите значения като женска поезия и данска поезия. Това е данска поезия, вижтоват отново от на с Вилиновс, изключително през рителите на пиоритивни това, като тази го отъвявява. Какво да данска поезия? Очевидно, то е като да се срещаш на журфикс в бурлазна време някога. Той начал да пишеш на незначителни теми, да говореш за себе си макар, че реално никой не се интересува от това, да блокираш някакви детайли. И всъщност ще стой за да спредставя се за а, И за да се включа с този въпрос, литературата по това време изкувава два много важни андрогинни образа. На ръжността ситуация, която е очевидно двострада и жена и мъж трябва да бъдат а, жените, както се спомнили, по време на социализма. До 60-те години това е образа на ударничката мащерана. Тихлицесарка, траницката, умене, тихлицесарка. А 60 и 70-те години изважда е много по-рафинирания образ на мъжкото момиче. А, много, особена, много особена андрогинна фигура, която става и много разпространена в литературата, която се опитва да извади поезията от канона Багдаяна. Четвъртият проблем, тръгвайки от там какво означава да пишеш като жена, е свързан с фетишизирането на Багдаяна и на нейното място като модел, като еталон на женството. В българската литература, и аз съм формулирала питането си така еманципаторен фактор или своеобразен капан за развитието на женското лирическо писане, в присъствие на бъгряната. Няма да кажа от кръста, сега отговор. Подробно е представяне на Бългък книгата. Само ще кажа една пропитна подробност. Всъщност българята се превръща в еталон на това, какво означава на хистата жена, през 76. Въз основа на книга, която е написала 50 години по-рано. Канонизира се именно вечно 51. И, и в един момент се появява удивителният парадокс, че в българските плъде си става, пишат по-багдански от самата багдан. Защото багдан се стреми по-добре от тя. С, с, с съвсем различен менталитет, стреми се да се нагласи, да се адаптира към новите условия. Тя не пише по този българински начин, но кърмавата работи. Следващия въпрос, последен, който ще задам. Еднакви или различни от мъжете са българските писателки го с клоността им да, да правят компромиси с властта? Интересни въпроси. Е, с други думи по-адаптивни, по-компромисни ли са те от мъжете или по-малко? Това е, да е интересен плъзът въпрос, защото на прък повед, да, те са много по-малко склонни сякаш, но тази липса на голяма склонност идва от неналичието и на гласкови позиции. Всъщност те са до голяма степен не така забележими и в публичното пространство и не разполагат с ресурси, които пък им дават по някакъв начин и възможно да упражняват влияние. А, и последният, разбира се, свързан с този въпрос е има ли снестност сред женските писателки, повече или по-малко от сплута, от мъжете писатели. А, няма повече да го отговоря. Това е че да моят въпрос е, те са еднакви. В процентност са ако отново имаме предвид а, участието на жени, диссидентните, диссидентните жестови, извършени от жени, те са точно една пета от общите, които пък никак не са много. От това означава, че са писателите за дисидентски жестови, има ли само новая на е Степанова, но двора до Петрова, в критиката из Крапанова. И с това завършвам. Най-голямата изминана на този, който ми се е занимавал с тази и с историята на жените от периода. Най-голямата диссидентка на периода. Знаете ли, коя е най-председната, най-инкриминираната в своите книги? Сова драгочено. Сова драгочено. книги са най-посъжобателно и най-големите. Инфлиниране беше. Първата сега въпрос е следствена за на дълга, която е в трилогия. Yeah, Трябва е, да. да бъде четири трилогия, но така ли е, че първата книга е иззета в скорост след излизането на печата, е най-малко от половината от печаташе. втората и трета книга, страница по страница са цензурирани. Страница по страница а четвъртата книга не е написана, защото ми отбали в спалнати си категорично забранява достъп до партийните архиви. И всъщност, някой пише единственият, който пише нещо различно от, истол, от официалната история на БКБ, това е целадравача в своите спални. Което не беже на мисълта е да кажем, че да, да бъдеш бисидент, не е въпрос само не се изисква само личен характер. Изисква се историческо формира, историческа съформирано самочувствие, изисква се социално положение, изисква се традиция на този вид реакции и до голямостък женици са си загубили още с тези фатални 15 години, в които извършват това, където след 44 години. Това са проблемите, които ви искала да предложам като начали за нашия тина. Стоя, който подървам сега, е кой е влезнен възметайл с два хората авторите, това разбирам, че в аудиторите има и други автори, а преди детайла би се иска да дам възможността на професора Хилма Дълчан да погледне към тази обща рамка. Това са силни тези. Чухме четири много силни опорни точки, съответно носители на конструкцията на една теза, която ще иззад тези бази на Тома в представените сбовници. Говорим за Томия. А как глядате Вие на тази конструкция? Колко а, тя е издържана? Преди всичко искам да изразя <съплес> към авторите на двата сборника и въобще към всичко това, което последък беше направено за се сълковата, нашите представите, историята на литературата от включително литературоведките, съвремен ети литературоведки, литературни исторички ще започна с един анекдот, който може би не да се хареса на да. професор Минар Кирова. А е след я. Тодол Жихов е с една голяма друга писатели, някакви в Доблича, в Доблич и ще ходят с кора бакалунчик по Дунава. И още вечерта, писателката Лада Галина, известна писателка, известна и с си каже своята пластичност по отношение на а, фигурите на властта, а, казва, че тя тях ще се присъедини. А всъщност идеята е да се убиват патици от кораба Галубчик с души. И писателката на Ладаня винаги казва, това е за мусци, за, за мъжени. Тогава тя казва прочутата фраза, писателят винаги е от мъжки и на другия ден дейто тя е на палубата на хората, галучик и, и връчват една пушка. Шърт, тя няма ли няма как? Обаче желанието си тя да общува с този В тази пушка, не е къща, да е така. И, и се обритва, не се опитва нещо да каже на този И В един момент охраната просто взима пушката. Защото тя е заплаха. Там хората тогава са плува просто те са длъжки и сега пушка. Така че превишават да това оръжие и, и проблематизират нената възшност. Аз искам така, може би да не се движа съвсем точно по четирите основни. Тези въпреки, че си, наистина са ярки и интересни, въпреки, че не достатъчно добре ги представи и защити. Аз по-скоро искам да кажа, че има една голяма опасност, когато сега се прави този альтернативен канал. Аз приветствам от всички възможни альтернативни канони, като много добре знам обаче, че тяхната цяло може да бъде постигната в Канона е нещо мастично, еластично, т.е. с всяка слъгъва, когато извършиш ковадерация спрямо него, но после приема почти същата си форма. Той не поема нито, нито предава, нито поема. Канона е, както и разбира се, голямата литературна история, и това е, е един вечен конфликт. Ние, които, които се занимаваме с малките литературно-исторически сюжети, знаем, че, е, че нищо не можем да направим. Не правим нашето предложение, но не можем да променим голямата, мега литературна история. Тя ще се остане същото. И разбира се, е, тя дава по този начин шанс на други наши колеги, които пишат именно голяма литературна история, които се движат именно по това, което вече един път е отрязано, така да се каже, от голяма литературна история. Но Милена специфира няколко много важни проблеми. На първо място ще кажа с фигурата на Елисавета Магрява. Действително, Елисавета Магрява е непрестанният класик, женски класик на българската литература, но какъв класик е Елисавета Магрява в цялото време на Народна република България? Очевидно, много в тугостепен, много в тугокласен. Т.е... е за е ами предложено за нещо, което е написала, както ти съм акадъл, и издавала през 1925 години. Издаването, което е своята... А, така, че, на чисти, на чисти а, така да кажа, и на отричнички холидарки истинските писателки са отричнички хулигани. Те са обаче редко за в литературата и, и единствената материални, след т.к. своето равно хулиганство се превръща в една добропорядъчна отричничка. Нещо подобно, за съжаление, става и със този което чак в последните години на живота си се разбунтува това, за своя добропорядъчност. Тук веднага искам да кажа, че този алтернативен канон трябва да се държи по-радикално и по-алтернативно спряното добропорядочността, литературната добропорядочност. Защото литературната добропорядочност най-често, така да се каже, не изключва цели значими полуси, които обаче са полусите на альтернативността в историята на литература. Ще дам веднага един пример. Абсолютно упорито, упорито, при цялото възкресение на фигурата на, на, на Яна Ясова, абсолютно упорито никой не говори за това, което е най-значимо в менето. А това са всъщност трите от нейните ирански стихи. Това е тази удивителна, нонсенсова, мощна, загадъчна, сюрреалистична поезия. Никой не е ще тази поезия, никой е чете. И вие не да представите на поезията на Яна Язова, на поезията на на поезията на Яна Язова в последните 10-15 години, включва един гладъчък стихотворение, каквито тя, след като да е хулиганка, започва да пише можем да си представим какво би ставало, примерно, с, а... да с Мириана Вашева, ако Мириана Вашева да се беше отказала да пише поезия. Тя най-вероятно също щеше да се устири. Ние с моя колега Светко всъщност, така сме, ние от причинителите Мириана Вашева да пише стихотворение, защото веднъж пъти го стояхме в късен част, тя извади на изклиптворени, които бяха на английски язик, четеники на английски, преврежденики и някои материалите, една го трябва да почнеш да пишеш на български. Тя казва, възможно, възможно, възможно. И така имен, че тя започна да пише и тези свои изклиптворени. Но изглежда, има един особен откат. А, това е този момент, който искам да кажа. Че, когато се прави алтернативния канон, нека се включват именно тези крайни, альтернативни и същностни, в последна сметка, творчески изявни. Освен а, Миряна Пашина, тук искам да добавя прекрасната поетеса, която за съжаление, се превърна в едно неприятно литературно явление, а, и въпредвид Малика Тона, която е най-силната българска еротическа поетеса от 60-те години, от 60-те години с солени литрове, с курушуми, тогава с курушуми а, значи, а, изключително силна е изтрещението, може би грешката също, да, и грешката, разбира се, но след това тя започва да пише една а, много подозрителна политическа поезия и стана против, всички, всички забравяха, трябва да се каже, за тази нейна радна еротическа, изключително силна и изключително женска еротическа, която тя там не се прави на много повече. Вие сте много силна женска. Е. Ето, ще ви дам още един пример. Това е стилозъмката Обратен дом. Тя е, разбира се, издадена в много времена. Да, покойната ми се пруга, година на хлеба, Значи, а, нейната поема Обратен дом беше напечатана в а, Списание за времени, някъде мисля, че беше 80 година, и даде прекрасен пол, и даде прекрасен литературове колега на нашата професор Иван Оп. Иванов, да, да направи един пореден на разкром, така да се каже. Значи, аз се опитвам, така да се каже, макар да, да е издадя насто госбирките, да се опитам да я е тази ти госбирки, като я предлагам за прочет на най-взлични колеги. И в този момент съм претърпял абсолютен неуспех, въпреки, че прием директорката на института по литература, казвам това е. Аз също смятам, че ги няма, но то няма никакъв шанс нито да бъде прочетено, нито да бъде въвлечено в алтернативни економика. Да, значи няма никакъв шанс. И аз съм Да, какво искам да кажа? Искам да кажа, че сред речените има, има, сред речените, и писателки, една доста така възъсклонност да се да се сънбисциплиниват, и да започне да пишат гладичко добро, и проч. Това се случва в ранно време и е много хубаво го изследва на нашия колега Планотърни, дори в по-ранните книги на, а, на самата Екатерина Иосифа, която всъщност в много време в 25 години да се превърна в истинската голяма, кое е Малко са пределите, когато от първата си възбирка от първите христо е, от ответната писателка така казват и, как например, както е случая с тук, присъстващата Федя При нея просто това, така да се каже, това само са, дисциплиниране, разложени со само дисциплиниране, ядов и слабо. И последното, което искам да добавя, има ли специфични женски социокултурни жестови, социокултурни жестове, които да са характерни именно за, за жените писателите. Аз мисля, че има една такава. Това е една прословута фигура, която беше комична и, и беше комична с своята пре, преобилност. Това е правенето да равеносмет. Имаше писателки от рода на Бярната Скало на е, Лиана Стеферова. Всяка година издава си с бирки, и всяка година беше и всяка моластра позика беше обявявана от критиката и от тях самите в своите самопредставения, беше обявявана за равносмет. Но странно, каква е равносметник, какво точно може да се случи в рамките на една година, че да бъдеш спремен на праче ни. Това беше, ако за, за мъжа беше запазена фигурата да създаде, а, да създаде Романа генерал значи, на, на, на литературата. романът беше големия началник на литературата. Тоест един Лирган Вичков, малко го постигали писател, почти нямаше никакъв шанс да стане най-голям писател, да стане абсолютно е жит-класик, понеже никога не написа и се стремеше към това. Да напише по написане нещо като романи, ето. Значи, този голям роман, генерал на литературата, той беше, така да се каже, мъжката територия, която беше, беше запазена. Жените, исторически роман, може би нещо такова. Зак. Докато именно в жените обаче имаха тази възможност да правят тези въпроси и разносметки за тях. Това е тяхната запазена марка. Значи, по някакъв начин, така да се каже, те беха все нови и нови, с нови възмени. Значи, обновено, така да се каже. Значи, няма да правя няма да правя няма да правя с... Euh, не се шамде, нещо но нещо вързвава, нещо не си от този не си от този така имаше такива към институции с тези усметки и основателите, което също пяха своите усметки, но и всичко Една рада е Александрова, която е прегрешна същото с тези че тя даде тя го забравяла с тези, така че, своите жески. Ужасно обвинени от първо, Okay. Измисля, че ми това осмиряване е двойно преди 89-та, но имаше едно а, доста ясно и заедно критично отношение към усмиряването и гледането към това време назад а, от а, перспективата на днешната литературна критика, включително в този изборник, Михил Медавча казва, защото няма истинските колинаци и следващото нещо, това опита да разбраме кои истинските. Анти. Според хилна Делчев, разбираме, че и такива няма, защото те са си изнемоти с значення на много малък брой в вряд, абсолютно невидими. Ми Анабаше да състава. Добре, Виана беше да състава Сега, Тъй като Владимир е един от тези 20% в сборника. Които са с различен пол. Няма да кажа, история. той аз си мисля, че наистина тези проценти работят. И тук на изключваме, изключване, от участниците в имаме на първо място две авторки и един автор от сборника, което е същата тази. Това, тези обвинения за са, самоусмияване, отвещат извинявай, и. Извинявайте, извинявай, искам само това да кажа, само едно изречение. Това не е само женски проблем, в никакъв случай. Това е проблем на почти всички писатели, които са били активни през 20-те и 30-те години и, и продължават по някакъв начин да, да, да бъдат писатели и в полно време. Това се отнася, за съжаление, и за гърка различие. Отнася се в по-малко степен за един такъв голям проект, като като да каже Николай Маракозов. Добре, да разбираме да... какво точно става. Да да... ма, да... Маме може да ни каже какво точно става. Те а, радват ли се от това, което им се случва? Как започват тези процеси на прообразяване, адаптация и конкурсиране в литературата на най Така не че че да. Прокортова по общения на процента, искам обаче да кажа, тече ще кажа, разбира се, но защото това по някакъв начин е и една от тезите на професор Кирова. В сборника, мъжките имена мъжът са 20%, но някои от тях като мен участват за това, текста. Вероятно, става за 25%. По същия начин бихме могли да повидим присъствието на автори и жени, именно които... От една страна, техните имена наистина не са малко. Аз не знам как са били едни тези имена, как това е на статистиката. Особено през 70 80-те години, там превесът в агрегиозните книги е много силен, особено в областта на коезията. На жените. Но именно в дегретните книги, докато след това мъжките имена а, се срещат повече в полицията на втори, трети и следващи книги. Тоест, имаме очевидно някаква вид писателска или по-скоро поетическа кариера на мъжете и по седмичата, но много често след дебюта една поетеса, е това е много, много, често срещано и в мен през 70-80 те години. мисля, че хора че много и много дочек, в това време е бил едател в издателния към са, било много да твърди голям степен. Но това, както се казва, е нюанс. От всички отношения женинене, от присъствие в българската литература, -а, -а, не е а, Това, което на мен ме интересуваха, интересуваха две неща, когато работих върху текстовете си за Дора Гарбон и Елизавета единия и за Екатерина от други. Те са две различни неща. До 2007 г. за мен най-голямото предизвикателство е това да се види как тези двама чиновници от една страна се задействат в нашето съзнание, те дори чисто физически присъстваха, да ако си спомняте, заедно в един момент от техния живот, ходеха заедно на различни публични представени. Аз лично като е участник в, в, в първата международна детска асамблея, съм участвал в една такава среща с. А, и тяхното въобще с двойно присъствие беше, беше един от ходещите хора, които много режими представи за българската литература. И при Есета Багана аз много подробно съм описал точно адаптацията, корпорирането в литературната система на родините България. До го правил много по-скоро така да се в конкретните, включително дипломатически и други построи, които взема след 1904-1944. Принцентата време на ставата е очень малко по-постепенно, но, запира се в и книга Пет заиски, е един памет на социалистични реализъм, който стойко бит, така да в средата на века имаме как да не бъде си ясно записано. Но аз не искам в никакъв случай да ли правя една скорп, която за колеги изследователи е вероятно излишна, но за друга част от публиката като че ли не давам, че е абсолютно задължително. Не бих искал да морализателствам. Когато говорим за различни компромисни ходове, за адаптиране на почърта и така нататък, в никакъв случаи, тук не искам да поставим нормални рецепти и да сочат с пръст, слабостта на един зависелото хаща, за което оставя Не, а, Тук става дума за едно зимно опитомяване про схода на, на почърци, което се прави с различен успех и а, смея да твърде, че родини. Да на този фон, дори привидното избухване на късния талант до горе го, с Почата и Слънце, много произвеждането, защото е внимателно, а всъщност това е в контекста на една, на една лирика, която много лесно вече бива инкорпорирана в идеята за нормалност на социалистическата лирика. Аз затова използвам това, е това понятие, след социолизъм, социолизъм, което е по-общо понятие, и което се опитва точно да регистрира тази лошима нормализация, най на литературната система и на писането в черновата ха библиотека. А, и след това, може да кажа, че. И по-важно, именно през този период, за бъдещето литература интеллектур, именно съширното се присъстване. Всъщност, ме си даваме сметка, че тя е най-мощен, най-голям текст след 44-та година, е всъщност е нейното е дълго И това, че тя присъства, тя се вижи сред пейзажа на центлическа България. всъщност е най-важното, което прави тя, но нещо, това е нещо безценно, за българската литература и за българската публика, която би искала да види в нейно лице образът на една вече изгубена, но достойна България, която би искала да помни и ако може тази България да се развърне. Това също е текст, разбира се, текст на поведение, текст на присъствие, за който вероятно дората, вероятно 90-та пограма няма особена заслуга. Но именно у нас биография от тези творби, които представите за тях, които тя носи със себе си, а, създадени до през 20-те, 30-те -30 -30 години на века, са излучват тези значения до време а, и през 60-те, през 70-те през 80-те. Другия важен проблем да включам който е свързан с писането на Екатерина Роскова. Екатерина Роскова е една от елементите. И според моите класации, тя е единствената жена, която има място в така наречения альтернативен канал. Альтернатива няма е в смисъл женски, а в смисъл на противопоставяща на социалистическия унизъм, т.е. говорим именно като цялостно присъствие. Там проблема, проблема който поставя 13-та за първи път, това е големия скрит. За голямо съжаление, не е достатъчно явен, но подлежащо на археология и реконструиране дебат за, за женски автобиографичен лирически герой. Защото колкото автобиографичен героичествения може да се спори, но наистина за жената лирически герой кое именно в писането от края на 60 те години и на сетне на Екатерина Елсифова, заедно с писането и на Клина Колачева, на Живка Балта Джиела, на Марина Толко, на Федев около по малко по-късно, всъщност изгражда един наистина различен женски и велически герой, който до голяма степен се емолицидира от женски и велически герой на който човете на бяло и, и това смятам, че прави българската полиция, Uh, истински модерна европейски поезд. Uh, в никакъв случай не искам да. <към> а по Манита Кова, наистина с нейните uh, три прекрасни книги, не повече. Три. Можем да изброя. Солените ветрове. Uh, ще... Не, ясно. Солени витрове, не ясно. Солените ветрове прилича. Не. Тесъка, привличане тези 12 години. и същата е, е 65-та година, Привличане 67 година, 68 година грешница. Това са трите колеги книги на Ваня Петкова и двадата Ваня Петкова. Това са наистина, така да се каже, най-откалното продължение на Пагряновия модел. А, наистина, истинска еротическа поезия, не просто най-силно теоретична поезия от жена, а единствената теоретична поезия Значи жена а теоретична поезия няма Но това е, както си казвало, това е в което и назованата като колиганка Колинянка на Башна, продължава, и в още по-масово естрадно обернаване на Глея, за таково спожем да но това наистина, ако ви позволите, може да е малко на сила това разцепване, но това е едно изцепване, можем да кажем в ченската хорезия в това време, хорезия е да жени. И виждаме там, че тази линия, която слагам в началото е Катерина Йосифова. И е, ще кажете, защо не споминавам Дада Дмитрова, защото наистина не знам къде да е сложим. Често се признавам. Не ми мисля, че Екатерионско продължава нещо, къде са <същи> на Блада Демитрова. Това е нещо различно. Но това, което ми като начало на Екатерионско, което продължава и днес, се вижда, че това е най-трудотворната нова от 6 години традиционно разта женска поезда. И за това според мен трябва да се говори ясно, с риск да се призвика недоволство и да се води тежък дебат. Но... Аз съм готов. <съпът> Аз само не разбрах на този въпрос, който си задава професор Киробо и конструкцията на злойника. Тишизирането на Багриан кампания капанили еванципация. Което е? Това <съпът> че Смятам, че э, смятам, че започваците, които не могат да проболеят ми э, тръба грянка е какво. Тоест, тоест право това, дали дали може да се спраща както че да разглеждаме от, как да каже политическа гледна точка, ситуацията на автор, как една авторка би и на, на това. А, и смелят хората, че тъй като силното поле на критиката е изключително повалено по това време. Защото каквото и да напишеш, все те предъкват към магряната. Значи, със сигурност и професор Пила непрекъснато това е срещала, когато е чела рецепцията по това. Значи, каквото и да напишеш, значи, включително и тези, които ви казват, авторки, които като Катиосво и а, Калина кулачите и прочите, също каквото и да напишеш, ще предъкват към магряната. Може реално нищо общо да няма. И, и именно това а, няма как да не го четем и критика. Тоест, а, до голяма степен а, тя формулира очаквания, представи, и тя до голяма степен влияе. Аз това съм го показал в да прочем текст от прекатирано слово. Тя влияе, но съвсем сериозно, ако колкото и да си мислиш, че си силен и че може да се справиш с това, на елитенте в обществените критиците. Но така, скажем, по мое критиката те работи. Влияе ти върху това какъв подход да избереш, каква тема, дали да включиш някакво изтъкътворение за партизанството в книгата си. Тоест, това е като и трябва да си много силен. В един момент, според мен, изцяло се еманципират тези, кое деси, И цяло се еманципират. И през 70-те, 80-те и едно те имаме едно, наистина излизани от капана, ако някои изобщо са влизали там. Добре, а Медия Ильичева става ли това излизане от капана с честните господа, в колезията с се да стеят е Ще кажа, само, е обидум, като само има думи като продължение на това, като главна работа, е, като хоча има, е, как това е моята тема в, тази, в този този дом. И това вържи, мисли се да кажа, че в първият дом имаше много очевидкарване на жените и това не се вижда и някакси на разнообразието на женските почерци. Що се е от нас е в този и знаят, че по-звото се трябна не толкова се сега да сега цялото на на отчерната. В този период, има е за което жовките на ручите, възболно и този женски биографии са на който е много важен. Нистинно, това са само дефиниране на жената, е изключително важно за периода, и по имени всички важни. искам да го почета и това, нещо. това нещо много добре е което да формулирано. Съветът върляваме, че не е, не е литература, тя е литературна култура. Значи това е всъщност социо-културна фигура и може би най-значителното нещо, което тогава се появи, беше е с на юридална сите фигурални дебютрона. Аз ми казва, че то е най-значителното нещо на самата блага Дмитрон. За самата блага Защо? Защото това... А не излиза ли, че Благ Димитрова се превръща след това в този петишизиран образ? Да, да в да, някакъв да, смисъл Благ Димитрова не би се превърнала в този вид без тази, този фотон, който двамата световна сила направиха заедно с реката Защо? Защото това действително беше един много е, категоричен, много ярък, моментален жест на възкресяване, това, което плана на възкресяване на Обаси България от 30 и години. И, и в последна сметка, до този момент, наистина фигурата на Владимир Василев, и не само Вадимир Василев, толкова още, още фигури, и на Боял в последна сметка. Това беше истинството възкресяване на фигурата на бял Пелев, не просто като някакъв текст тази назад в историята, а на действително а, една, а, беше възкресена една България, една културна и литературна България. И тук, начина по който а, е и света Багряна Разказа, разказа цяло тази история, а и те двамата я беше много-много по-значително много от всичките текстове събрани от 40-сетата година назад и на Барбинитрова, и на Елизавета година на земеца. Това са също абсолютно категоричен Самия този култонник беше един много-много важен цялата българска литературна култура. Значи това може да не е литература, наистина да е литературна култура, т.е. някакви формина, така си казва, превърнала се в всички дървен били, всички е мислене и така нататък. Литература, но беше изключително важно. Какво свърши? Не няма да важно изглежда, не е важно. Дойно, че честно казано не знам къде да поставя Влада Димитрова и от това, което каза Михаил Неделчев за готовника на Влада Димитрова и както си иде, повод на Елизавета Багрияна. Да, Влада Димитрова не може да бъде поставена а, и съпоставена нито с поколението на 40 години, нито с априлското поколение на 50-60 години, а, нито 70-80-те -70 години с линията, за която Вие говорихте, Ватерина Яскова, Ватерина Марина Томова, т.е. с някакви нейни продължители. Но а, Влада Димитрова е един автор и една личност, която има много силно тежнение, много да, силен интерес към политическото, към общественото, към ежедневното, към това, което се случва а, на мигъ. Интереси към миналото, а, през прочета на Елизавета Българияна и инструкциите на времето преди времето на царска България. Успяват да открият, освен поедецата Елизавета Багдаяна и жената Елизавета Багдаяна. Тя, тя в предговора казват, че са тръгнали да, да изследват поедецата Елизавета Багдаяна, но са открили жената Елизавета Багдаяна. Тоест Елизавета Багдаяна е разказва в този изготоми. Не само за своето творчество, тя разказва за своя живот, разказва за баловете, разказва за срещите си с писатели, разказва за своите пътувани. В нейния разказ а, я има цялата атмосфера на България преди 1944 година. И в този смисъл тя носи атмосферата и духа на това, което се е случило преди 1944 година, което е прекъснато като традиция за 1944 година. Последни изследвания на българската женска литература в периода между Двете Световни години откриха едно поле, което е толкова голямо и толкова ярко присъствало, че изследователите бяха изненадени как този прочет не се е случил в по-разните дестилетие. Разбира се, отговорива след 1944 година прочета на литературата се променя, инструментариум става друг. Критиката започва да чете литературата и през партийни програми, и през а, м, политически а, задачи. И в този смисъл, а, на Блада Бинитрова творчеството не може да бъде прочетено, но това се чете еднозначно. В период, в който тя пише стихове посветени на вожда в, или пък а, Пише дневници, посветени на политически събития, като Виетнам. Тя бива разпозната като автор, който пише задълбочено, който пише философски, който е изключителен хуманист за своето творчество. Но в Ситуацията, в които Влада Димитрова пише неща, които критиката не може да разпознае чрез своя инструментаро, се прави хоръчет на цялостното и творчество и Димитрова попада в периферията на канона. И тези импулси между периферия и между център са много характерни за цялостното и творчество. Точно защото при нея няма пълно съвпадение между биография и между творчески изказ, поетически изказ. Може би пълното и сливане става вече на края, когато Длага Димитрова е и а, така наречен дисидент и е човек с а, писател с ярка гражданска позиция и срещата с Митеран, и интервюто, което дава за чужди станци, и редостанци, и а, текстове, които пише, я превръщат в един писател с активна гражданска позиция и с а, различно от официалното мислене. И а, в този смисъл Влада Димитрова а, м, а, от критиката никога не е еднозначно определена. Тоест, в зависимост от нейните текстове и а, това, че тя има морален авторитет, това, че тя е писала за проблеми, които са близки до идеологията, някакси е индугенция и за колебливото приемане на вечернените романи, които не са изцяло в романно ви Те са и като форма, и като композиция, и като начин на изказване, много различни от те биват приемани. Докато романът лице е вече в този момент, в който Володин Дроган бива неприемана като, като автор, който прочита правилно действителността. Т.е. романът лице е критика на това, което се случва по действителността. За миссата на дя че рано по-ралното творчество е по-истинско, по-автентично и по-болтарско, отколкото по-късните и са писани вече съобразяват се с политически режим и също доколкотическия е, режим е принудил тя да се съобразява, колкото тя сама е издрава. Почнам с предупреждението, че това, което да ще ви кажа сега, агражира единствено моето мнение и не бих искала да остава впечатлене, че той изразява някакъв колектив за трорешение, за позиция в целия сборник. Щоб създам се до бомбарството на Багляна през 20-те години, аз в търта случай имам една малко различна от по-традиционната и по-установанната позиция. Не смятам, че това богатарство е, върши нещо корено различно, от вече съществуващия модернистки функци в българската литература. С две думи, моята теза е, че Бъгреята пренаписва ранния български модернизъм. В, а, женски, в, в, в черти на женското преживяване. В някакъв смисъл, грубо казано, облича в рокля този модернизъм, т.е. прави жената и лирически субект, способен на същите му за преживявания, които са характерни за най-равния бунт на българските, което отива на Кирил Христов. България на Кирил Христов, едно сравнение би показало за мен много общи черти. В този бунт срещу стероидните на колективната. Още през 20-те години бунтът на Багдана му съществува такова нещо. то е само в приписването на това, което доскоро е било приоритет на мъжкото лирическо преживяване и на женския лирическо преживяване. В този смисъл, да, е през това е емансипаторския женски, но той в същото време и трябва да, да има двоествена оценка в, в историческото. И това се случва е много любопитно след 1944 година. И ще отговори на, и на втората част от въпроса. Първите 15-15 години Бъгерна пише изключително слабо, изключително слабо поези. Това обаче няма никакво значение за политическото и възприемане, за мястото, което тя започва да заема в културния, той винаги политически дирежиран живот. Защото Бъгерна е необходима поетесата с главна буква. Поетесата. Националния помира е категорично необходима на една идеология. В основата на илогия все пак виждат теоретични трудове, като тези по-малко на макс, но е от замяна на това, много подробно говоря по този въпрос в неговата антропология. Има една също много важна книга на Август. Бебел по въпроса с жената. Така че в основата на комунистическата идеология, включително и когато тя е превърната в политическа и държавна практика. Сравняването на двата пола е задължителен елемент. Не може да съществува социалистическа литература, в която няма национален вид, няма а, класик жена. И разбира се, най-подходящия за този пост се оказва Багряна, нито прекалено бунтарска, пишеща поезия както трябва, както са полагали на, на една жена на много начини представата на идеологията а, каква жена трябва да бъде канализирана като присъствие в историята на българската литература. Разбира се, Багряна прави всичко, което е посилите и за да се адаптира вчера, както и Льора Както и всички поетеси, няма нащо да се лъжа, Един много малко с изключенията като Яна Язлова. И това е един от парадокси от на литература, като история. Яна Язлова, е, разглезаното дете на 35 години. Детето, което се прави на марки на федерална жена. И анализ, в която като че е по-буржуазна от всички останали поетеси, именно със своята поза на фаталност, на средство, списане от стереотипите на нова време, извършва попит, какъвто не къдеят мъжът не извършва във питания пуска. Безкрайни са парадоксите наистина на литературната история. Но за Бъгарината, Тора Гарри Мария, Губища Ана Каменова и още тук някъде в кленика. До тук някъде марта Пектанова, не може да кажем, че съществува някакъв рефлекс на съпротива и на отказ от адаптация напротив доброволно, съзнателно и със всички свои сили, те се адаптират към новата политическа обстановка. В игре на съзнателно, отново за втори път еманципира се емансип... фактор през 56 година. Събвато, сигурно, в случи, 60 Когато ам, това беше 56 не се след 56-та. Кога беше та година? По-голямото отговор е писма което благочетен Бог публично отправя, като получи 60-годишната карта на Бадряна, в което той сърдечно е топло, разбира се, в позицията на гласа си казва, продължавайте да ни дарявате. Не базирам друго с а, вашата поезия, пишете за себе си, пишете за това, което преживявате, тъй като е толкова важно за българската криза. Този жест е стрикно отправен към Бадряна. Той има 136 в деца. И това е въгря. Не знам дали които... си спомнят тези, които си спомнят аз, като мен, как преди 1989 година всички хора, що е интелигентни, бяхме станали едни особени типа спонтанни симбиотици, защото четяхме страстно публикуваните в песници, особено в. в беше до работническо дело. От работническо дело официални статии и се опитвахме да ги не се казваше, разбира се, но всички четяхме с семиотическа страст, за да разберем какво се крие отдолу, какво е казаното, какво означава неказаното, какво се крие в процес. И точно по този принцип всички в българската култура възприема казването на да влияние като призив, като разрешение да се пише интимна поезия. И от този момент нататък наистина има едно разкрипостене всеки свете, що бед вдигнат. И започва една яростна вълна, която разбира се, е, е, е, постепенно набира сили в писани на интимни поези. Така че за този път Балияна, без да иска, изиграва ролята на обществен контакт но на освобождаващ в някаква степен такъв фактор. И след това, поне до края на 60-те, началото на 70-те години, тя наистина представлява на Идело на Балияна е идеологически, политически. Социално колко произведене ми тя е ефектър, т.е. Е място на канал. Искам да кажа, че тя не заслужава и заобщо нямам отношение в случая към оценката на нейното творчество, но искам да кажа, че според историческите факти и начина по който аз кичата държава, има нужда от този смит и си го произвежда. А, и той работи много добре. И всички са доволни. Публиката има от мир, въгрята има прекрасна позиция, държавата си има. Тъпи, Няма много кандидати аз, като се върна. <съпи> за... <съпи> не виждам да бъдам чак този да има, да има, да има А след това... Бъкаряна има тази виталност, тази жизненост, които се порушувал, за са най които идват до голяма сметка във връзка с идеологията на народното изкуство през 20 години. Те... Съвпадат колкото и да е парадоксално с идеята за социалистическата жена в някои аспекти. Също, също така, свободна, разкрепостена в своите колеги. Разбира се, не става въпрос за да разкрепостеност в домашния живот, там има категорични а, стереотипи, но тя задоволяват представата за жена, която болна, свободна, а, поне такава, каквато е идеологическата представа за, за жена. Вижте представната жена, тя много далече от революционното представ за жена. Въпреки никога не е била революционна краси. А и другите няма отсокови. Има една единствена жена, която до някъде изразява наличието на прогресивна традиция в българската литература след 1944 година. Това е не много граница. Те нямат традиции върху която да стъпят, с която да се похвалят и да им даде само че ето те са предвидили прогреса на историята и влизат с някакъв багаж за себе си, който не дава историческа тежест. Едно единствено изключение, което аз бих нарекал странния случай на Мария Грубешева. Стана, защото тя нито по происход, нито по някакви особени идеологически престрасти, но все пак заема лиличарска позиция и до някъде представлява единственото присъствие с лев характер, а след чвиресична. Става И, И, да на преди да чвиресична. Елизавета Багляна е да неге още 27 е сисен. Няма друг дебилют в с литература, който да върпият, това е възприятна Значи няма такова нещо. А е являването на вечната. Е, Именно. Не, не. Е. Я вярваме, че вечната и святата просто произведа да днъждави ми тази фигура. И тя вече е неотменима. Значи, по някакъв начин Багляна не може да бъде сложена от Минтера. Затова социалистическия е много може да се да се дадат. Но социалистическия е много сложена от Минтера. Значи, социалистическия режим се нуждае и от такива писатели, които по някакъв начин бе разлетил от 330. Милена да направи една, е, един паралел е, между Барияна и, е, и Киро Христов. Напълно съм съгласен с тези, че всъщност Багрина дава така женското име на българския модернизира, на българския късен механизъм е, Високо. Но е, Багана все пак е, не прави само преход. Багрияна казва и нови неща, чето нови, не казваме до този момент неща в българския висотмодериза. И, може би, по-добрия, по-силния паралел би бил Багрияна и е, Николай Маракозов. Те не случайно са едни близки в различни години, чисто биографически. Е, ние забравяме Марак... Маракосов, уважаеми е, колеги, не е почетен. Не е почетен, значи неговата поема на Побратки в село, просто някакси завъглява представата за най-силния Маракозов. най силният Маракозов -силния е експресиористичния Маракозов. Всъщност това е дълга тема. Той просто не е освоен от канона. Значи канона е освоил единствено на Побратки в село, ако го е освоил. Е така че тук е всъщност по-скоро тази тази завръзка. Инак, а, а, аз мисля, че би ми трябвало да усложним картината на женското присъствие в литературата и с, не само с тези фигури, които са ярки, четливи, видими и прочи, а и с фигури от втората, третата, четвъртата редица. И ще кажа само две имена. Примерно една такава изключително интересна, значима, важна очердиска, като Либияна <плескъл> Михайлова. А, тя е руманистка, но аз говоря за оченци. Значи оченците са функционирани от нерепресивните произведения. Те са на равнището, нейните оченци са на равнището на един изключителен писател от Черкис, който на да я не възкреси, как я е обиможил с неговата колона кади и с неговите други оченци. Значи имаше, имаше писател от писател който бе. Не бяха маскини, просто бяха, бяха като радио, някакво стоефе, така че общо очерчистиката беше нещо много важно и неописано в българската литература. Също така да не забравяме, такава трябва говорим за дисиденти, да много се извинявам, че това дисидентка би могла да бъде изкатна нова. Изкатна нова е Тя е. Така, тя, е, тя, е, тя е голямните ретровете, изключително голямните се, беше, човек на не после живял последна след сега, това, което искам е, да кажа, е много важната фигура като литератор, като журналист на Осумов. Значи, а, тук колегите, които са чели Робян Осумов, вие знаете, основно тя угъдъвъш шеф и не става просто само и не става просто само да за 87 за 60-ти, година. Става за начина, по който няма зона въобще присъстваш. Въще присъстваш. Включител в литературния живот. И дори енелия Роман, който беше напечатален това в ново време, хвористичният роман, каза, че тя е един зачиденен писател. Това съсем нямам както изкажом, като виждате ли парта, независимо дали говори за. Българска литература да от вържени до 1944-та и 1944-та и я говорим за Багрияна. <съща> така, а, само факти тикто, в крайно следка не, не отговориха на част от въпроса. Факти е са такива. Инсультата Багрияна, да, тя е от буржуална но, Представете си е ситуацията на първите няколко моменти след 9 Това е първата вълна на терори и невъобразим страх. Това е чудовищна ситуация, чудовищна екзистенциална ситуация за много от българските писатели, независимо поли, които всъщност виждат, че става нещо различно, виждат, че там се превръща прагимата. В крайна сметка, учените и историците, имам предвид, като че ли почти си стиснаха ръцете около цифрата с безследни изчезнали дебеси присъда. До народни са, не говорим за народни са. Нали, около 14-15 000. А като, нали, тогава ние много минимализираха, други казват 30 хиляди или 40. Но независимо от подходите им, от данните, с които разполагат, независимо дори от, от политическите им пристрастия, има е се успеха на, тази, на това число. 15-14 години. 15. Бъгаряна е в тази ситуация. Тя чувства от това време вече омъжена за Александър Ликов, който кой е по-скоро към. И, и директно след това става журналист в областник Изгрев, т.е. от Озенарите, Звено, което е част от правещата комисия, които обаче са, така да се каже, най-десните тази комисия и винаги има проблеми между тях и комунистите. Т.е. бяха в, в една много особена и чисто ситуация и тъй като задаваше въпроса това, наистина е дяволски въпрос. Никога не знаем дали гласът е принудил. Трудно е да е отсечен, колко властта е принудил и колко ти си да на колаборации. В крайна сметка натурват се просто факти, аз нарочувам, колкото не си шкладно да говоря, само с числа и с някакви факти от живота, но тя написва, излиза и още през 44-та излиза от моя сина фронта, т.е. включва се в цялата тази... И пропаганда, осигурена кампания за участката на България, постоянно фази на стоп стана водина. Започва да пише и така да се каже, стихотворения, които абстрактно приветстват новия ден. А, малко позарасмявам, но все пак написава и за съветско на изкатворения. Тоест започва 44 45-та. -то, това, е, това е в ситуацията на сътърха, в ситуацията на това, че за. Изключени вече така наречените фашисти от Писателския съюз. Тя влиза в. Тоест, <clears> още не влиза, а, а по-късно влиза в Правителната съвета на Правителната съвета на Писателите. Но, но така не, тя изцяло сътрудничи, участва като бригадирка. А вие давате значка. Това е още 46-та Тоест, цялото това време искам да кажа, че всичко това са ходове, които, пак, можем наистина да разсъждаваме доколкото са направени от страх, доколкото от натиск, но не директен натиск. Но всичко това минава и е под знака за, на политиката за приобщаване и превъзпитание на старите пожарни лица. Това е съвет по преобщаване Приобщаване и превъзпитание. И на. Благодаря ви. Съветките за въпроси с това културни е топота на прежовските. Това е вече система, в която се включват всички по всички членове на университетите. Като особено безкрайните са изключително страшни. Те имат нужда да се образоват, да се образоват за. Това е нужда за долчето и всичко. Тоест, искам да кажа, че това. Аз за това искам да освободим от хапан и от друга организаторска си. Просто това е, да кажа, конструкция на ситуацията. Тази конструкция постепенно се променя. <къпи> Вече влезе и в машината. Между прочим, Хелога ще говори, че се заблъска с писателя един хапан. От който влезеш, няма излизане от него. Това е много ясно. Много ясно личи при всички, които са останали членове на на съюзнаписателите, т.е. не изключити. Okay. И Марков Да, добре. И а, последно, големият избор е не, не, как, не какво да пишеш, а дали да пишеш или да не пишеш първите. И изборът, който прави далчев е да не пише. Или другия на ядре, да решим, да пишем. Трябва е, да си дадем Пише три огромни алгома, но никой не знае кога ги е написал. Който ни да даде, да, изглежда, че е някакъв наистина радикален жест на Аз обаче, ако може да го към финал, обаче няма а, нещо, което мислите, че е става излязло. Само едно от така наблюдения от страни, може ли да кажем, че въпросът за пола в смисъла на джентър, като социален пол, а, и също по никакъв начин, в нито един момент, цялата тази история, а, която все пак включва целият 25-ти практика, с 189 и след 89, в нито един момент не се проблематизира политически и по никакъв начин не слушат български условия а за каквато и да било радикализация. За разлика от други мастъжни. Като цяло в Западна Европа а и альтернативния и официалния канон са доста по-различно състояние от това, което е тук. Аз съм впечатлението, че има нещо като една непрекъсваемост в Стоенето, така, усмирено, опитумено, адаптивно по отношение по отношение на структурите на властта и предички да си е четвърът, и след това няма особена разлика. Различа ни източни с до 1944 та година е патриархалната структура на обществото. Това е неписано, не идеологически жената да си знае мястото, а, а, а след 44-то, пак жената да стой <пълълъл> един процес, който, Сипаня, си знае. Тоест, той е незабавен, процес, да е по-ординен процес, защото в Светтани са ни протекторитет на тяхното присъствие. 44-та година католично унищожава този авторитет на трупа, но от вътрешната способност лежащата литература да се разбиват, Но за сметка на това, да пък и напада един изкуствен, по идеологически начин авторитет, който играе това народа, роля, защото... Защото е страна... Ми... Никога не бих, не бих могла да кажа едностранчево полезно или неполейни вредна е ролята на социалистическа идеология за мястото на жените на столите. Би било край на да поговорим само за едно, или само за другото, защото а, първо тази конституция върхе 47 година се приема и смесната дебитовща конституция е търната, която някога е в историята на България, което категорично не е направено място на жената в естествени и в и в, и в и в политически, и във всеки един живот. Друг е въпросът, когато погледнем статистиката за работните роли, каква част от тях принадлежат на жени? Един от любопитните примери, например, е със Съюза на, на, на антифашистите. Спомняте, че една много важна организация, която даваше много привилегии. Отново, просто че жени, почти няма. Жените са под 5% в сигарените на антифашистите. 60. Отново данните ми казват, че само жените, партизанки до 44 години са 10%. А освен това, има и 5 затворнички, холтелници, затворички и така нататък. Виждате, че, а, да не говорим за удивителното положение в тези седата. Където всички са убедени от това, по късни изследователи, че там жените най-много принемат ресурси, днес са категорично изключвани от всякакви ръководни постове. В звучителни карикатури едно време дори имаше, нали, жените работят, а пък мъж дава начало, споделя по в същото време. И от друга страна, 1982 година има е едно много важно световно изследване, което разглежда положението на жените в 92 страни. И, и, и докладчика приближава 94% от всички жени в света. Знаете ли, България на кое място е? Критериите са образование, професионална милитация, възможност на деца и така нататък. България е на девето място. Тя е пред Австрия, пред Германия, пред Франция, пред Великобритания. България е на девето място. Това е 82 -то година. Отново разбира се може да бъде поставят по въпрос начинът, по който са същества са събирани данните сведенията на какви институции, както се видаваме, но мисълта ми е, че не можем с следъка и едностранно да оценим а, политиката на държавния коминизъм в програмата със пришли от съпротиви. Благодарим за участието в това представянето на, на случително канон, и тук, само да кажа, тъй като издателството така и не се появи, от което аз ми в спомен, но някой има интерес много малко се разпространява, защото аутера същне, че така в други пространства. С караната е ти, тямите на жертвата се намира в дома на Как няма, там не, значи не съвсем се не. Съвсем не. Съвсем не. Съвсем не. Съвсем не. Съвсем не. Съвсем не. Съвсем не, не, не, не. Не бека по-образоването. Говоря за редакторите. Говоря за коректорите. Говоря за преднадачите. Защо ги изключваме тези Защо ги изключваме тези тази? Това беше, така да се каже, акоят фундамент на литературата, който беше много всъщност и който мъже на общен не може да се послужи.